Rugăciune pentru taina iubirii și îndumnezeirii. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Bunule, Părinte al vieții. Te iubim și te rugăm, împlinește voința, iubirea și înțelepciunea ta, cuprinsă în cuvântul tău. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Dăruiește-ne taina iubirii. Păgăduința care ai preceptuit-o și ai descoperit-o drept credincioșilor ortodoxi care s-au lepădat de sine și au luat crucea și l-au urmat pe fiul tău celibit. De aceea i-ai hrănit și i-ai îmbogățit cu sfintele tale taine. Le-ai ridicat mintea la vederea și știința Sfântului Adevăr. De aceea te rugăm apropie mintea noastră cât mai mult de arătările Dumnezeuști ca să primească în oglinda conștiinței în razele Zucra Spântăietoare ale Soarelui Hristos, pentru ca hrănită, crescută, binecuvântată, luminată, sporită de daruri de Dumnezeu orice mai sus pe treptele vederii tainelor împărății tale. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, bunule Părinte al vieții! Te iubim și te rugăm, împlinește voința, iubirea și înțelepciunea ta, cuplinse în cuvântul tău, să facem pe un după tipul și asemănarea noastră, că ești neschimbat în iubirea ta pentru noi. Ne aprins sufletele cu focul iubirii adevărate, cu dragostea negrăită a unului născut, neschimbat și astfel. Ne umple sufletele și mințile cu lumina Duhului Sfânt pentru ca să putem ține în minte tot adevărul, toată simțirea înțelegătoare. Să avem în inimă rugul rugăciunii în Duh și în adevăr, ca un foc al dragostei tale în Dumnezeitoare, Să ne împărtășim de Domnul Isus Hristos într-un chip de trei ori fericit ca de obieție astă de nesuportat, așa cum îi este taina iubirii înfăcărate din interiorul preasfintei trăinii, fiindcă așa Fiul Tău cel iubit pentru noi Te-a rugat. Aliluia, slavă Ție, Tată Ceresc, Vânule Părinte al vieții! Te iubim și Te rugăm, împlinește voința, iubirea și înțelepciunea Ta, Cuprinse în cuvântul tău să facem pe un după chipul și asemănarea noastră. Dăruiește-ne taina iubirii, pentru ca inima, știința, conștiința noastră să se afundă de iubire, să pătrundă în tainele negrăite ale Împărăției tale, să te cunoască pe tine cel nevăzut, necuprins, neîntalmacit, a tot. Neînțeles. Atunci te vede ca un ocean nesfârșit, nemărginit, așa cum te arăți doar inimilor curate și sufletelor care au înaintat în tainele împărăției, fiindcă au dobândit luminarea conștiinței. Atunci se produce fericita taină a îndumnezeirii.